Hola, tarda. Oh, molt bon dia, depèn de l'hora que ens escolteu senyores i senyors, a la sintonia de Ràdio per i del programa Esports al Punt us parla Rafel Corbí anem a començar el nostre espai informatiu del dia d'avui, com sempre, dilluns i divendres a Ràdio per sense punt a la FM i a Ràdio a quarts de dues del migdia, després de l'informatiu migdia i en repetició al vespre també després de l'informatiu vespre a quarts de vuit i sempre també a través de les xarxes socials ens podeu trobar amb el nostre Facebook Esports al Punt de Ràdio per la projecta. I com no, el programa també el podeu trobar setmanalment a la nostra web radiopalafugill.cat. De què parlarem en el dia d'avui? Doncs bé, en principi de futbol, de la important victòria que el Palafugill va aconseguir a camen de l'Aro per 0 a 1. Parlarem una estona amb l'Àlex Cepo i després també escoltarem les declaracions que en Jordi Cama va fer al final de l'encontre a la nostra companya Alba Cabrera. Això serà una part del nostre espai. També parlarem, òbviament, d'altres esports, amb en Josep Massa farem un repàs de la seva visita a terres portugueses aquest cap de setmana per al Congrés de la EAP, aquesta associació, aquesta seguita de curses que es fan a Europa, aquest circuit, que també té lloc a Palafrugell el mes de maig, en aquell és el mes de maig del 2020 seguirem repasant també els resultats en de, de curses en aquest cas de cross, de Sant Hilari ho farem amb la Maria Garcia i amb l'Alde Salmi que ens acompanyaran amb les seves declaracions parlarem de la Saoleda, ho farem amb una nova derrota en aquest cas endavant del quart i sentirem les paraules d'en Juanito Castillejo parlarem d'en amb Miquel García i Luri Sierra, de tenis taula amb en Miquel Álvarez de futbolsal amb en Xavier Ferrarons, de Gimnàstica Rítmica, amb l'Esther Hidalgo, i donarem un cop d'ull també, en aquest cas, a algun dels partits de futbol interessants d'aquesta jornada, un derbi entre el primer i el tercer, el grup 15 de la tercera catalana, el Torroella i el Bisbalent, que va acabar amb victòria de per 1 0 del Torroella. Escoltarem amb el seu entrenador, en David, bon matí. Tot això, ens doncs, els Esports al Punt de Ràdio Palafugill, que comencen ja a partir d'aquests moments. Corbí. Mobles de cuina, de bany i electrodomèstics, en majúscules, com el nostre local, el carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell. No tanquem al migdia. Esports al punt a la cintònia de Ràdio Palafrugell. Anem a fer el cop d'ull, el primer d'ells, a la jornada del dia d'avui, perquè les coses pinten una mica més bé per al conjunt palafrugellenc del Futbol Club Palafrugell. Parlem del món del futbol, òbviament. Després de la victòria, eh, camp d'un rival certament difícil, l'Aro. L'enhorabona, perquè el començament a la banqueta de l'Àlex Cepo i d'en Jordi Cama ha estat eh, interessant. Ara mateix ja tenim a l'altre costat del telèfon eh, precisament a l'Àlex. Bon dia, Àlex benvingut. Hola, bon dia, Rafael. Com estàs, maco? Bé, bé, bé, molt content, molt content. Suposo que sí, no? Perquè el, el debut era d'aquells difícils i l'heu superat amb nota. Sí, la veritat que era un, de, bueno, un debut una mica complicat, un rival directe, un rival que sabien que el tenien que guanyar si no se'ns escapava. I bueno, vam plantejar un partit, un partit molt intens, amb, amb molta pressió al rival, sabíem tots el, els jugadors la importància d'aquest partit i vam assolir amb nota, la veritat. El resultat va ser curt per, per el que va ser el partit. Vares fer, o ho fem en aquest cas, eh, tu i Jordi, modificacions respecte al sistema de joc o respecte amb els jugadors que vareu utilitzar per aquest encontre, eh, en respecte amb el que en Raül havia fet servir amb els darrers partits? Sí, bueno, en Raül, eh, bueno, donar-li gràcies per aquests, aquests dies que ha estat amb nosaltres, ha fet una gran feina, però, bueno, ell plantejava un 4-2-3-1, nosaltres hem plantejat un 4-4-2, una mica amb més presència al mig al camp, línies més lluites i amb dos puntes que, que tinguessin més arribada a dalt, eh, perquè trobàvem, que arribàvem a dalt i el punt es trobava molt sol i, bueno, el punta va ser que va marcar el gol, Xavi Mora, i va tenir moltes oportunitats en aquest no ho canvia de sistema, la veritat. Uh -huh. uh, a partir d'ara, els uh, partits es doncs, jugarà d'aquesta manera o anireu segons el rival? O que el rival s'adapti a nosaltres, que també tocaria, no? Mm -hmm. Sí. Bueno, nosaltres uh, volem jugar d'una manera, independentment del rival, uh, ens és igual. Tenim molts bons homes, molta qualitat. Podem canviar el sistema també, també podem canviar el sistema depèn del de, resultat, però d'inici i principi, Volem, volem treballar aquest sistema i ja des de dimarts, que començarem a entrar en un treballarem amb aquest sistema, la veritat. Els jugadors optat a, heu optat pels mateixos o hi ha hagut variacions? Va haver una variació, una variació, perquè Camp de Laro eh, volíem buscar bastants, eh, bastantes pilotes aèries. Va posar Àngel, que és un jugador que és molt alt, i bueno, per als còrners, faltes laterals, ens doncs va anar molt bé però bueno, ara el bo és que també tindrem una nova incorporació, un punta, que és l'Heredia, que jugava precisament amb l'Aro, i crec que serà un jugador que ens donarà molts gols, està en molt bona forma, i dimarts comença a entrenar-nos a l'altre, és veritat. Àlex, el problema era l'entrenador, els jugadors, el sistema? Ostres, pues no, no sabia què dir-te, eh, perquè eh, potser era eh, molta confiança en moltíssimes coses, tant en el cos tècnic, en ells mateixos, en el sistema uh, jo crec que en aquestes categories uh, és, és molt millor tenir un grup unit uh, uns, uns jugadors uh, amb bones persones uh, un sistema, uns entrens perfectes a totes aquestes coses Com us distribuït la feina, tu i en Jordi? Vale, uh, bueno, uh, parlem moltíssim potser parlem uh, 5 vegades abans del partit, abans dels entrenes quatre vegades, ens veiem, fem el cafè Uh, és 50-50. Ho parlem tot i què et sembla a tu? Sembla... I, bueno, el dia del partit jo faig l'escalfament, ell fa la què et sembla? Bueno, ens ho partim, la veritat. És un 50-50. Mm -hmm. uh, tu has vist sempre el futbol des d'una perspectiva diferent de la que solen veure els jugadors. El porter és uh, el llop solitari de, de l'equip. Això és un inconvenient o, o t'ajuda? No, jo crec que m'ajuda bastant perquè jo des de la darrere també veia, veia el sistema molt, molt ben dibuixat en el camp veig la pressió molt, molt bé i això potser m'ajudarà en sobretot aspectes defensius a solucionar molt bé, no? I, bueno, amb l'experiència que té Jordi Kama en les banquetes i amb, bueno, i amb la meva experiència des de darrere de la porteria veient aquestes zones amb bastanta visibilitat, doncs pues, crec que podem fer un bon tàndam, la veritat. Escolta, un altre membre de la Nisaga Cepo, doncs, que afegir: Per cert, això us ve de l'avi, no, el Cepo? Sí, sí, això ve del meu pare. El meu pare que es diu José Ramón Luis Sepúlveda, no? I bueno, Sepú, Sepú. Jo he anat tota la vida des de que podia caminar als camps, en Sepú petit, en Sepú petit. I ara està la meva filla que juga a futbol, també a meu i li diuen Paula Sepú. La Sepú, li deuen dir, no? Sí, la Tu ets en Sepú mitjà. Sí, jo sóc el mitjà. Sóc perquè, mi, perquè, el... Entre... <laughs> perquè el petit que també jugava a futbol, també jugava a hockey, i ara li he perdut sí. la pista fa temps. O sigui, que de bueno, ara és entrenador del cadet, del cadet ah, de Palafrugell, mm -hmm. l'any passat també, eh, i la veritat que com a entrenador és superbo. Eh, M'adon molts consells i bons, la veritat. Perquè també el, eh, el germà gran, en Sergi, el tens a l'escala, eh, sí, havia estat sí, sí, sí. també jugador i entrenador del Palafrugell. Algun és consell correcte. que t'hagi donat? Sí, uh, m'ha ensenyat uh, amb aquest nou sistema a fer una bona pressió amb el 4-4-2 amb tant en matar com en defensa què fer, bueno, jo li demano consells perquè, clar, uh, jo sóc ara principiant, no? Uh, com a entrenador, jo només els hi puc dir, els hi puc implicar uh, pues il·lusió que estiguin units, compromís i mica en mica ni de prenent també l'en Jordi Cama he après molt d'en Raül Sí, doncs, gravitat no Tu tu estat eh, bon porter del Palafrugell també d'altres equips. Eh, sí. que has estat a pals, em penso també, no? Eh, vaig estar con Matja de juvenil, una època molt curta pals, vaig anar a Palamós, eh, quan estava la segona B, Man vaig estar entrenant allà i me va fitxar al Palafrugell mm -hmm. sí, sí. I a part d'això doncs, eh, també què, què has fet d'entrenador? Quina és la teva progressió amb el futbol base? Bàsicament. Sí, sí, sí, jo des de fa uns anys estic a eh, el futbol base com a, com a entrenador de tots els porters, des, des dels més petits fins al primer equip he estat de, de porters, com a un coordinador de porters, i serà sofrent -se això, serà sofrent -se coordinador de porters, ajudant d'altra setmana allà al Gregal a, a, a tot el que pugui, la veritat. Doncs, eh, Àlex, Sepo, eh, heu estat eh, doncs encertats amb aquest primer partit. Eh, en bona per l'entrada, per aquesta victòria eh, amb un camp dificilíssim que ens ha permès doncs, retallar les diferències amb, amb l'Aro, amb aquesta primera... Lluitant per aquesta primera posició, tenim el Tordera molt escapat. Tu creus que és possible d'atrapar-lo amb el Tordera? Sí, sí, ara... Ara, ara, bueno, ho comentàvem, no?, ahir, o sis, amb i tal, que el Tordera també, bueno, té d'arribar a un punt que també punxa algun partit. I si ells punxen i nosaltres estem amb una bona dinàmica, doncs pues, no és possible, la lliga és molt llarga i queden molts partits, la veritat. De totes maneres, amb eh, aquestes jornades que es porten, i acabem ja, eh, del segon i fins al vuitès, separats -se per només tres punts o una victòria, sí, sí, sí. Eh, la igualtat sí. és màxima? És màxima, la veritat que sí, és màxima. És una lliga, una tercera catalana que jo, jo per mi, sembla una segona catalana. Tots els equips, tots els equips que rebeixen són molt difícils de guanyar. Si no corres, no fas les coses bé, tothom pot guanyar aquesta lliga. Les eh, properes jornades decidiran doncs, a què podem aspirar, però la sort és que ara podeu treballar amb una mica de, de marge i teniu, en teoria... Tres rivals, els quals el Palafrugill hauria, que hauria, eh? no, no és sí. una obligació, però Salrà, sí, sí, sí. eh, Sant Pol, Saoleda eh, i després sí. el Farners són rivals que en teoria són inferiors a nosaltres. Bueno, sí, Salrà, Sant Pol, són equips que estan a baix de la, de, de la, de la taula classificatòria, però com t'he dit abans, la Saoleda... Uh, és un derbi, un derbi molt intens pot passar qualsevol cosa De fet jogueu amb quatre últims, Sepo sí, sí, sí, ja, ja, per això uh, ojalà, ojalá uh, la lògica es compleixi treballarem cada setmana per intentar guanyar els tres punts tots els partits i ojalá, ojalá, ens tornem a enganxar a dalt de tota la primera posició. Sepo, una abraçada i anirem parlant si cas, de tant en tant per saber com van les coses, ok? Molt bé, Rafael, una abraçada molt forta i ah, gràcies per tot A tu també, maco, adeu Gràcies a l'Àlex Apu per aquesta atenció que ens ha prestat. I anem a escoltar què ens en deia al final de l'encontre. Ho feien declaracions a l'Alba Cabrera, que, com sabeu, és la nostra narradora dels partits del Futbol Club a la Frugina, en directe a la nostra emissora. L'altre 50%, com deia l'Àlex, d'aquesta dupla, que és la que porta ara, per primer partit, amb aquesta victòria 0-1 a Can Mandalaru, la regna és Futbol Club a la Frugina. És en Jordi Gama, escoltem a l'Alba Cabrera. Bé, el progrés de l'unitat. A veure, eh, nosaltres vam destituir l'entrenador, es va canviar l'entrenador perquè els resultats no anaven bé, eh, malauradament, perquè s'havien preferit anar davant i, i no haver de substituir, però eh, vaig haver d'anar el dimarts amb, amb l'Àlex, que ens vam fer un tàndem, i en principi el futbol són resultats. Jo estic a la directiva, jo no tenia pensat entrenar, però ja havia entrenat eh, temps enrere i jo ja, bueno, sempre m'ho diuen per entrenar i no, però Bueno, les circumstàncies, però els resultats decidiran. Avui doncs, bueno, hem vingut en un camp dificilíssim, es portaven 5 punts, eh, si perdíem anàvem a 8, eh, ens hem col·locat a dos del tercer, tornem a estar tots a dalt, i això acaba de començar. I llavors són resultats. Si els resultats acompanyen l'apoi dels jugadors els tinc perquè els conec i els havíem tenut tots. En Sepo també té l'apoi i ens coneixem. Vull dir que a vegades el futbol també interessa... Uh, potser uh, conèixer la gent i fer un bon grup en aquestes categories. I ara aquest partit eh, molt ajustat sobretot en aquesta segona meitat, sí que és cert que la primera jo crec que heu dominat bastant el partit, sortiu amb les idees clares. Eh, també, Seré, que vull que m'expliquis, eh, perquè les diferències amb el que plantejava fins ara Raül Coloma quan quant a l'11 inicial, per exemple, no han sigut gaires. Per tant, quines diferències heu plantejat en aquest partit per poder aconseguir aquesta victòria? Bé, home discrep una mica perquè nosaltres hem jugat en dos puntes des de i hem canviat quatre jugadors o cinc, una o de la de la setmana passada. Que això no vol dir res, avui hem guanyat i ell la setmana passada va perdre, però també van tenir ocasions per poder guanyar, pues el futbol a vegades que cap, caprichós i, i una pilota va al pal i a la des va dintre. Clar, però això, llavors, eh, en aquest sentit, eh, com es justifica, llavors, eh, els, els resultats amb el Raül, no sé. O sigui, fins a quin cert punt, perquè és com tu dius, encara queda molta lliga per davant, i fins a quin cert punt aquest eh, canvi, o sigui, en què que quins arguments doneu perquè defenseu que això sigui positiu per l'equip, que tu ara puguis ser el nou entrenador? Positiu, eh, positiu està doncs, que l'equip ha donat una imatge diferent, a nivell de, de que tots els jugadors eh, se'ls veia molt motivats, molt entregats, suposo que s'ha vist això des de fora del camp, Sí, sí vist. cosa que, o sigui, que, que, que, que, que ells volien guanyar, cosa que malauradament no per joc, però poder no es veia aquestes ganes. Vale, o sigui, era potser també un factor una anímic. mica anímic, psicològic, eh, per poder fer pinya, sortia perdó, des del minut 0 fins al minut 90. Eh, I en aquests instants finals, eh, què, és, què és el que ha passat? Perquè s'ha vist des de fora eh, per la falta de, de Christian, però bé, tampoc ha sigut una falta com per, per muntar tant... Del final has vist també la groga. O sigui, realment, què és el que ha passat? atenció tensió final de que volien empatar i no han aconseguit? O què Va. és el que tu has vist? Bé, bueno, futbol tothom vol guanyar, llavors els partits aquests ells eh, esperaven guanyant-se i, i ja descartant-se, posant-se vuit punts. Els si han plantejat un partit perquè bueno, jo els havia vist tres vegades, i els hem plantejat un partit eh, molt difícil per ells i quan han volgut, jo crec que no han pogut. Llavors nosaltres hem tingut moltes ocasions que podíem haver matat el partit i, i no l'hem no matat, no hem pogut fer no el 0-2, no l'hem fet. Llavors, quan ens han expulsat en Christian, però ara venen els nervis, perquè penses, ostres, a veure si ara un cor n'hem una falta eh, així eh, tots a tots de dalt, eh, t'empaten el partit i, ostres, també foten tota la feina en l'aire, no? Canvia molt empatar que guanyar. Doncs sí, i ara doncs, la propera jornada a casa, eh, intentaràs plantejar un partit semblant a aquest o hi haurà canvis o vols deixar en incògnita? Bé, nosaltres a casa jugarem a un altre sistema. Proverem a un altre sistema. Sí. Per tant, tornarem a veure un nou Palafruger, ara hem vist un nou Palafruger avui, propera setmana a casa amb un altre nou Palafruger. Sí, jugarem un altre sistema i jugarem més a l'Atac. Moltes gràcies, doncs. Aquestes han estat les declaracions al final de l'encontre. Aquests resultats d'aquesta jornada, doncs, que ens han deixat la classificació en la primera posició, tal com estava, perquè el, el Tordera va aconseguir la victòria amb el partit d'aquesta jornada 2 a 1 davant del Cils. Aquests resultats provaven fet que la classificació, com dèiem amb en Sepo, s'apreti una mica a la part alta de la taula, de la taula classificatòria. Això permet al Palafugit passar per davant del Cils, i retallar aquests punts de Vandalaro, que tot i això continua a segon amb 19 punts, empatat amb el Calonja també 19, Palafrugell, Lavellori amb 17, Calaguidor, Sils i Vilartagues en 16, Arbucis en 15 i per darrere es portin Vigadrenca, Caldes i Hostalric amb 14 Re, un manyoc de punts que ens porta des de la segona fins a la dotzena posició per darrere, la sauleda amb 7 punts, a Farners amb 5 i Salra amb 1, la soleda queda així despenjada després de la derrota davant d'un dels seus rivals amb aquest començament de la temporada, el quart que s'hi va 4 punts endavant, la, la derrota va ser per 2 a 3 en partit disputat a casa i això, sens dubte que fa mal sentim les paraules que ens ha traçat el president de l'entitat en Juanito Castillejo Aquest dissabte va vindre un rival directe, el quart B on vàrem perdre casa 2 a 3 la veritat que el bon joc no acompanya els resultats tan pocs estem, estem ara mateix en un moment crític, jo crec que s'està entrenant bé, s'està fent el millor possible, però no m'explico el perquè els resultats no, no acompanyen. Clar, això van passant les jornades, confies amb treure punts, no arriba i cada vegada això s'estret una miqueta més, els de dalt se van allunyant, Eh, bueno, te, tenim, tenim força, l'equip està unit. Intentarem aquest cap de setmana a, a Vilartagas anar a guanyar sí o sí, com sempre. Esperem que, que canviï una miqueta la sort, fer les coses una miqueta millor, no perdre la concentració. El partits durant 90 minuts i no anar fins a l'últim minut a, a tope, com s'ha d'anar. Si et fixes, aquesta jornada mateixa eh, hi ha hagut tres o quatre equips que han guanyat el partit al minut 89 -90. Eh, o 90. Sigui, els partits se decideixen per petits detalls, de concentració, de d'actitud. Eh, bueno, eh, la veritat que no estem jugant gaire bé. Res, o sigui, la, la, jo crec que la, el públic eh, els agraïm que vingui a fer suport cada dissabte a casa es mereix eh, veure un altre equip, una altra actitud, un altre, un altre lloc. Eh, fem tot el possible, però de vegades eh, jugam malament, si es guanya, també va bé. Però nosaltres eh, ni guanyem ni juguem bé. Eh, ja et dic, els entrenaments per mi són boníssims. Eh, confio en l'entrenador plenament, amb el cos tècnic també, amb l'equip, amb el projecte confio plenament al 100%, cara que queda molt, però necessitem ja començar a puntuar, perquè això de que queda molt, si no comencem ara ja a puntuar, eh, ens farà una lliga molt i molt llarga i molt dura. Eh, que ningú baixi els braços, eh, som la Sauleda, eh, ja sabeu que això canvia d'un moment per l'altre, en qüestió de, de, de, de partits, guanyes dos, eh, agafes moral i això canvia, però Tenim de començar a donar aquest pas, el del canvi. Espero que sigui aquesta setmana, s'incorporen jugadors nous a la plantilla. Hem fitxat el Mohamed Chami, que ve de l'escala, dues categories superior. Jordi Alcina ja finalment també estarà la plantilla, que estava de vacances i tal. Bueno, jo espero treballar amb tota la plantilla i treure això endavant. Gràcies i bon dia. Els equips de casa nostra, doncs, el que vols aquesta victòria davant el vidrenen per tres a dos, ja hi ha un diari zero palafruxell, un sauler de dos, quart B,3, un resultat d'aquells que, com he dit fa un moment fa mal. En l'altre grup en amb el grup 15 hi ha hagut un resultatteníssim per aquesta jornada i ha fet que el Torruella es distanciï del Bisbalenc, que fins aleshores era el tercer classificat el portbou continuava en segona posició, el Bagú amb figura en tercera amb un partit menys. Com ha anat aquesta jornada? Doncs aquesta victòria per 1 a 0 del Torruella davant del Bisbalenc, la victòria 3 a 0 del begú a casa davant del Cadaquessa per la seva banda el Verges partia 3 a 0 a camp del Rosos, el Bellcaire empatava un a camp del Llerc i el Pals empatava a 2 a casa davant del Vilamall a tots els equips, de moment excepte el Pals, que és el que està més a prop de les darreres posicions, en quinzena amb vuit punts, doncs estan bastant ben situats. Com he dit, Torroella primer, begut tercer, amb un partit menys i el Bisbalenc ara ha caigut fins a la cinquena posició. Escoltem en David, bon matí el mísser del Torroella que ens parla d'aquesta victòria que permet al seu equip continuar com a líder. Uh, bona, Rafel. doncs mira ha estat un derbi amb totes les seves lletres. Ha estat un partit molt intens. Uh, si te'n recordes a la prèvia, ja vaig uh, advertir, entre cometes, que, que una de les coses que em preocupaven era que no estiguessin massa nerviosos, massa motivats o massa precipitats i és una mica el que ha passat. Uh, tinc la sensació que algunes vegades uh, l'equip el superen aquests escenaris o aquests, uh, aquests duels, perquè no fem el joc el que estem acostumats o el que a mi m'agradaria i és un joc més travat, uh, amb més de lluita que no passa uh, bon joc. I en aquí entenc que el, que el Bisbalenga tampoc hi està massa costat acostumat. I ha estat un partit molt, molt, molt dur, molt, molt intens, amb moltes targetes, uh, on l'àrbitat també ha estat una mica protagonista, amb jugades discutides, amb expulsions. Bé, i s'ha decidit al final amb una jugada de Rubén Acosta i un gol de Kevin, els nostres davanters, que ja n'havien tingut algun abans i no havien pogut resoldre amb gol. I bé, i el, fins al final ha estat tot un partit amb molts de nervis. Bé, bueno, eh, són partits que són, aquests derbis són de, de, de molta lluita i molta entrega. Ens posem amb en tres punts més, seguim com a líders, deixem a, a la Bisbal a 8 i bueno, mm, i amb moltes ganes de de de continuar, l'equip molt i molt motivat. Diabiam, aviam si seguim amb la ratxa i, i podem seguir ampliant distàncies. El Porbou de moment no falla. d'aquí dues setmanes ve a casa a jugar, per tant, eh, a veure, a veure què passarà. Vinga, nous jao. In a Cicatán, now the answer. Doncs fins aquí la informació del món del futbol. Gràcies a l'Àlex Epo, gràcies també l'Alba per aquestes declaracions, gràcies a en Juanito Castilla, com un moment difícil per la Saoleda, també per parlar amb nosaltres, i amb David bon matí, del de Torruïlla, doncs desitjar-li que continuïn aquests èxits que, que està solint i esperem a veure si el Vagú pot ocupar eh, o apropar-se a la segona posició per fer-ho més fàcil. Un missatge i ara mateix estarem al vostre costat perquè parlem d'atletisme i ho fem amb el en mà. TECOMAC, venda i reparació de maquinària de jardineria de l'Horta i Forestal, carrer Sant Pere 57 de Palafrugell, entre els carrers Palamós i Ample. S'esports al punt a la cintònia de Ràdio Palafrugell al vostre costat i seguim endavant amb el nostre espai a ara mateix per parlar del món de l'olatisme. Sentirem alguns talls de veu de la Maria Garcia va haver-hi el cross de Sant Hilari, però abans volem tenir una petita conversa també, a part d'explicar-nos com va anar tot el cap de setmana, amb en Josep Massa. Josep, bon dia, benvingut. Hola, bon dia. Uh, tu no estaves pas a Sant Hilari, sinó que estaves a Portugal, crec, No. Exacte, sí. Molt bé. Completament a l'Eiria. A l'Eiria, on és això, de Portugal? Això és 140 quilòmetres al nord de Lisboa. O si sigui, una mica a prop de, de Porto, també? Entre, sí, entre Lisboa i Porto, una mica més a prop de Lisboa. Molt bé, doncs un bon viatget per al cap de setmana, però abans anar no a descansar, sinó a treballar. Que consti, eh, que ho sàpiga la gent. Explica'ns una mica, perquè era el, el congrés anual no, de l'associació la, aquesta amb la qual vosaltres participeu el míting de Palafrugin en forma part. Exacte, sí. El circuit europea Lettisme Promotion, del que forma part Pala Forgell des dels seus orígens, doncs va tenir el 29è congrés. És, dir, és un congrés d'obligada assistència anual, del qual els queden... Si algun membre dos anys consecutius no s'hi presenta, doncs queda exclòs del circuit perquè... Per, per, per els seus estatuts, per la nostra per la normativa, doncs s'hi doncs ha d'assistir. I tu ja has Aquest... assistit des, de, des dels 29? Uh, sí, si mal no recordo, crec que no, que no, que no he fallat cap. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Uh, explicans sí, sí, eh? <laughs> Molt bé. Com ha anat, això? Bé, bé, bé. Vam fer una mica el, els punts habituals de, de, de l'ordre del dia d'aquest congrés, que és de de veure, analitzar com han anat les organitzacions, especialment les que s'havien incorporat per, per primera vegada en el circuit, que en el cas d'aquest any passat eren, eren Malta, que, que era, era, era novato, i d'alguna altra manera, quin era l'altre? Catània, Itàlia. Uh -huh. I Beta estan molt contents d'haver-se incorporat en el circuit, Després, eh, bé, s'analitza si algú vol donar-se de baixa, que en aquest cas, curiosament, el míting que no continuarà és el, de, el, del, el dels organitzadors, és a dir, els el de l'IRIA tenen un estadi molt gran, molt important, i organitzen competicions de, de més nivell. Per exemple, han acordat ja els propers anys la Copa d'Europa de llançament, s'organitzaran allà, i com que l'organització d'aquest míting era a càrrec del club d'allà deia, ostres, que tenim molta feina amb les altres coses i, i de moment donem un pas al costat i, i, i preferim no comprometre'ns amb, amb el circuit però de totes maneres és un circuit vital no? o sigui, per molt que hi hagi alguna baixa sempre hi ha llocs interessats a, a participar-hi sí, de fet eh, s'han produït tres altes s'han acceptat tres mítings dos són ja repetidors que havien estat de, de baixa per diverses circumstàncies una és el d'Amsterdam que organitza un, un míting de pista coberta i un altre és a Arus a Dinamarca, Arus també és un, un, una ciutat amb molta tradició atlètica que ha organitzat fins i tot el Campeonat d'Europa de Baterans que és una organització brutal i que eh, s'incorporaran no exactament amb un míting com, com tenim entès nosaltres, sinó amb una prova concreta, que serà un concurs de salt d'alçada, que es farà a mig de la ciutat. Mm. Es, és la primera vegada, diguéssim, que acceptem una, una competició temàtica amb aquest aspecte i, i bueno, provarem a veure què tal va. I l'altra incorporació... És un míting que ja porta 10 anys de funcionament i que per cert està en un nivell important perquè forma part de, de, del del circuit de la Federació Europea a Castiglione de la Pescaia, a Itàlia. Uh, bé, aquest és l'altre que s'incorpora i és un míting ja amb una certa experiència i que que, que li sembla bé doncs, els les propostes que, que fem com a circuit de, de, de poder fer intercanvis d'aquels atletes de d'un organitzador puguin viatjar amb els altres i doncs aquestes són les, les tres incorporacions, és a dir, tres incorporacions, una baixa, passem de 15 a 17 mítings al curs vinent. Quan comença aquesta temporada? La primera prova, eh, o sigui, ha tres de les reunions són en pista coberta, la primera serà a Cúldiga, a l'Etònia, el 18 de gener amb de uh -huh. coberta també i oral d'Àmsterdam, que us hem dit que, que s'incorporava nou el 25 de gener, i a Durr, a Bèlgica, organitzen el 9 de febrer un, un, un festival de, de velocitat i tanques, perquè a Durr tenen un, una instal·lació petita, una instal·lació eh, que només és una recta, diguéssim, i en allà fan proves de 60 metres llis i 60 metres tanques durant, durant tota una tarda amb totes les categories i amb ambient musical, és un... no sé, tinc ganes d'anar-hi algun, algun any per veure com, com s'organitzen, que en diuen és un festival de música, de llum i de, i de tot, i mentrestant fan ja com quasi 500 persones que estan, que estan participant en aquestes proves atlètiques. Déu-n'hi-do com la gent, fan festes, que també és molt important en el món de l'esport per atraure espectadors, que és el que a vegades ens falta. El míting de Palafrugell, també ja confirmades les dates... El míting de Palaforzell, sí. Una vegada analitzat el calendari de la Federació Espanyola i les propostes de la Federació Catalana, l'any vinent, si Déu vol, el farem el 23 de maig, que és el dissabte abans de les festes de primavera, del cap de setmana anterior, diguéssim. De les festes, exacte. Doncs ja ho tenim clar, el dissabte tot el dia, no? Seria? No, seria no, la tarda. Tornaríem la la tarda. amb el... L'any passat vam fer tot el dia, perquè vam fer-ho coincidir amb el campionat de, de... de Catalunya Sub-18, Uh, l'any vinent ens tornem a incorporar en el calendari de la Federació Espanyola com a un mític internacional uh, han suavitzat una mica la normativa de pertinença i hem considerat doncs, una altra vegada doncs, poder organitzar a nivell, a nivell absolut i sense tenir limitacions a l'hora de, de poder fer venir atletes internacionals de nivell Molt, tant, seguit, uh -huh. continuarem amb el sistema de fer un, un festival d'unes 3 hores 3 hores, 3 hores i mitja. començarem a les 5 de la tarda i clar, fins a les 9, una cosa així Molt bé, doncs ja tenim aquesta cita marcada amb el calendari de, de casa nostra i ja tenim el cap de setmana doncs, de, de retorn en Josep Massa a Pala Frugit per les seves tasques habituals després d'aquest congrés que ha tingut lloc a Portugal Alguna informació més que ens vulguis transmetre en aquest programa d'avui dilluns Josep? Sí, referent als congressos només dic que l'any vinent se celebra el 30è aniversari de, de, de, dels congressos i es farà a Ginebra i que el 2021 ens toca organitzar-ho nosaltres a Palaforger. Bueno, a veure doncs, si muntem un bon tinglado? no? També? <ríe> <Això> és... <ríe> Molt bé. Uh, suposo que el cap de setmana no tens uh, res a explicar-me l'haver estat fora, no? no, estic recopilant la informació i en tot cas doncs, us ho passaré una mica més endavant doncs, doncs ens ho passes per al programa de divendres i així ho anirem comentant, nosaltres ja com hem dit abans eh, amb l'Abde i amb la Maria també parlem del cross de Sant Hilari d'aquest cap de setmana i seguirem atentament les notícies que ens arriben des del Club Agràtic per la Frugina Josep Massa, una abraçada d'acord, a aviat adeu Gràcies, Josep, per acompanyar-nos aquests uh, minuts. Anem a veure què va passar amb el cross de Sant Hilari, una prova en la qual hi participaven diversos uh, palafrugellencs. En aquest cas, la Maria Garcia va obtenir una primera posició prou interessant uh, amb la seva categoria d'edat i després també uh, va acabar uh, tercera de la general. Uh, també va participar de Esalmi, que va tenir una fallada cap al final i va acabar setè absolut. Uh, un altre dels aletes de Casanostra, en Soir, va acabar a uh, la categoria Open amb la victòria i en en la setena posició en la categoria cadet escoltem les declaracions dels protagonistes comencem amb aquesta guanyadora en la seva categoria, en la categoria femenina la Maria Garcia. Hola, bon dia, avui he, anat a... he participat en el 36è cross de Sant Hilari de Sacalm, que és una prova del circuit de gironi de cross i bueno, hi ha com 7 o 8 crosses durant aquesta temporada és el primer que vaig perquè els altres dos no vaig poder participar-hi i bé, tot i que anava una mica cansada perquè, bueno, dissabte vaig entrenar, anava una mica cansada, doncs um, sí, ha prou bé, he quedat tercera general i primera veterana. Bé, bé, les dues primeres més joves i evidentment no les atrapo, però bé, bé, contenta i ja està, i aviam si tots no participarà en una altre cross, que va molt bé proposar te fort i guanya, bueno, que passes un de matí xulo perquè hi ha moltes categories i i molta gent, i, i està proper. Aleshores, ja els ja diré, si participo en una altra. eh? Moltes gràcies. Així, ens en parlava la Maria, què tal? Eh, si escoltem, també el que ens ha de dir l'Abde Salmi, d'aquesta cursa, que no va anar també com ell eh, s'esperava, perquè bé, eh, és eh, tan sols una prova més, veurem què passa en les properes que vinguin a continuació. Respecte al cross d'avui a Sant Hilari, eh, he volgut arriscar, com que ho desconec una mica els rivals i tal, pues he, he sortit a darrere de l'Arnau, que anava encapçalat la cursa, i, i m'ha passat factura a la a l última, sobretot a l última volta que, que m'ha passat molta gent. Bueno, he acabat amb una setena posició i, bueno, la veritat, un entreno més, content, i que la temporada de cross és molt llarga, i, i havíem que, que fer amb la setmana que ve a, a Girona amb l'equip. Així ens han parlat doncs, els, uh, des del món de, de l'atletisme que enviem d'esport a Casanova és el moment d'escoltar a la gent de l'Embol Garbí que ens parli dels seus encontres. Anem a escoltar en primer terme a l'uri Sierra. Doncs bé, el dissabte vam aconseguir la victòria davant de la cooperativa Sant Boi d'una manera agònica amb resultat final de 25 a 24 el partit va ser doncs, doncs un partit molt complicat, ja ho sabíem. Teníem alguna baixa en defensa important i vam optar per fer, per fer un canvi en el sistema defensiu i vam estar tot el partit defensant amb una defensa 5-1. A la primera part, força bé, perquè a part de, de fer una molt bona defensa, com ja va ser habitual en els últims partits, doncs, eh, les pilotes ens entraven i, i vam anar el vestuari guanyant de dos. Però a la represa, a la segona part, eh, ens vam quedar encallats, ells es sentien còmodes defensant, nosaltres no trobàvem la manera de, de, de marcar gols, ells van anar marcant, marcant, marcant, i al final doncs, vam anar, eh, a falta de 5 minuts, anàvem perdent de, de tres gols. I bé, després jo crec que aquí va intervenir el factor de de tota l'afició l'agrada va començar a apretar i vam treure forces d on, d on, no, on no podíem i vam marcar vam aconseguir marcar marcar gols i donar la, la volta al marcador i al final doncs amb, amb un penal vam aconseguir guanyar d'un gol i, i aconseguir els dos punts jo penso que aquest, aquests partits són els partits que fan afició penso que la gent doncs a part que va patir, va acabar molt contenta i res, doncs ja estem pensant en el proper partit contra el Calella. I qui ens porta la informació després de l'Unicir i el Garbi A és el Garbi B. Escoltem amb Miquel García. Què va passar aquest cap de setmana? Aquest cap de setmana l'envol Garbi B. Vam aconseguir la victòria davant un molt bon equip. L'envol Palau Tordera B per un resultat de 31 a 27 partit molt competit, molt disputat, dos equips amb una, una proposta d'envol dinàmic, amb moltes ganes de córrer. La primera part va ser dominada pels visitants, amb un, amb un atac molt, molt ràpid que va fer, va fer de a la nostra defensa 6-0. Després el canvi de defensa 5-1, amb un canvi de porter va ajudar a estar més segurs i endavant es va anar, es va anar treballant bé intentant evitar la zona central on tenien el seu millor defensor. La segona part vam aconseguir de seguida eixamplar la diferència amb un parcial en inferioritat, uh, ens en van anar del marcador, aconseguint una diferència de 4 5 gols que vam, vam mantenir fins al final. Amb l'hivern i el fred, és quan se n'adona que necessita gasoil per a la calefacció. Doncs a Palafrugell, al carrer Garriga, número 2, amb telèfon 972 30 02 està al seu servei Benet Fibernat, distribuïdor oficial de Petrocat. Servei a domicili de gasoil de calefacció. Posis ja en contacte amb Benet Fibernat, distribuïdor oficial de Petrocat, al carrer Garriga, número 2 de Palafrugell, telèfon 972 30 02 972 300 02 -21. Un recte final del programa d'esports avui a la sintonia de Ràdio Palafrugell anem a veure els altres esports de casa nostra que ens portaven aquest cap de setmana obrim Finestreta amb la histèria d'Algo recentment varen tornar de Pamplona on es va disputar el Campionat d'Espanya amb gimnàstica rítmica ell ens explica com ha anat la cosa per a les gimnastes de casa nostra Hola, Rafael, un dia. Mira, doncs ara just, eh, tornem de Pamplona, del Campionat d'Espanya Copa Base. I, bueno, les gimnastes del club de la Fugel han fet una bona actuació i el, els resultats han sigut, han sigut els següents. Eh, la pre Gisela Negre, eh, eh, amb l'aparell de corda, s'ha classificat a la catorzena de 28 nenes. Després, a la categoria cadet, eh, la Martina León eh, s'ha classificat la 21 i eh, amb l'aparell de cèrcol de 76 gimnastes. I a la categoria juvenil, eh, la Iris Recuero, eh, amb la corda, s'ha classificat a la divuitena posició, de 74 gimnastes, o sea que bueno, por encima de la media. Muy bien. I aquest cap de setmana no tenim res, el següent tampoc, fins el cap de setmana del 24 de novembre, que és la final de Copa Catalana, a la que se'ns han classificat les gimnastes Gisela Negra a la categoria Prebenjamí, Eh, Martina León i Mireia Camacho a la categoria cadet, eh, Ilaïd Recoero i la Paula Sada a la categoria juvenil. I, bueno, és la final de Copa Catalana de Base, que es classifiquen les vuit millors gimnastes de cada categoria. I també s'ha classificat el conjunt júnior de nivell 4. Doncs fins al dia 25 no et podré dir res més. Gràcies. Gràcies, Esther. Repassem al tenis taula. La jornada d'aquest cap de setmana ens l'explica en Miquel Álvarez. Bon dia. A continuació comento com ha anat la jornada dels equips sèniors del Club Tenis de Taula per En primer lloc, l'equip de preferent va tenir una coma de victòria a la pista del Club Tenis de Taula Olot per un resultat de 1 a 5. La diferència entre els dos equips és important. Doncs l'equip del Club Tenis de Taula Olot ha decidit aquest any doncs uh, tirar de cantera per jugar aquesta categoria i tot aquí compta amb l'apoi d'algun jugador de veterà en principi és un equip molt desequilibrat respecte, a, per exemple, al Club Tres de Taula per la Frugiai. D'aquí el resultat final de 1 a 5. Com a victòria, doncs, per l'equip uh, del, del Club Tres de Taula Palafrugell. Respecte a l'equip de la primera categoria, uh, comptaven que tenia un partit difícil contra el Club Tres de Taula de Bisbal, doncs havia comentat que aquest equip disposava d'un jugador de categoria bastant superior. I així va ser. Uh, aquest jugador els doncs, va guanyar tots els seus encontres i va dificultar molt el partit en general. Lo que Tot i així, el resultat final va ser molt i molt ajustat. Uh, van perdre per un resultat de 4 a 3 i es va decidir per mínims detalls en el partit de desempat del doble. L'estima perquè realment, tot i les dificultats, uh, aquest partit s'hauria pogut tirar endavant. Tot i així, uh, repetim, derrota a la pista del club d'insleta de taula a l'Avisbalt per 4 a 3 eh, de l'equip de la primera categoria. Així és tot. Fins la propera. Fins Moltes gràcies, a uh, Miquel. Siguirem atentament també al món del tenis taula per la És el moment d'una visita a Vall per veure què han fet la gent del Club de Futbol Sala Vall d'Obrega. També dir-vos que ben aviat anem a la nostra emissora parlant per nosaltres amb la gent del Club de Futbol Sala de Palamós que també han iniciat un nou projecte i estarem també encantats d'estar al seu costat i informar-vos. Ara, de moment, en Xavier Ferrarons amb el Club de Futbol Sala de Vall d'Obrega. Bon dia, Rafael. Te passo les cròniques d'aquest cap de setmana en el Vallvrega Club Futbol Sala. Que aquest cap de setmana hi ha gut dos partits. L'equip juvenil va fer un partit molt fluix i varen perdre a casa contra l'equip eh, el Jovent de Mollet de Sant Joan de Mollet, 1 a 9. L'equip sènior sí que va fer un molt bon partit a la pista del Vidreres, eh, aconseguint una victòria per 3 gols a 8. Eh, bueno, molt bon partit de tots els jugadors nostres eh, a mitja part anàvem 0-4 i la segona part es va igualar una mica més perquè el Vidrer es va apretar més però bueno, ens en van, van sortir bé i doncs, com he dit abans felicitar els jugadors pel gran partit i sobretot per l'excel·lent comportament ja que no van a caure a la provocació de l'equip rival i bueno el, un mal comportament de l'equip rival i bueno això és... No és gaire agradable. Vale, per últim, informa-us-ho també aquest cap de setmana, diuenç a la tarda, tres jugadors del Vall d'Obrega que juguen amb el juvenil, que són cadets, varen anar convocats a la selecció cadet eh, de Girona per fer un entrenament de cares a les properes comarcals que hi haurà a principis de desembre. Vinga, gràcies i fins la pròxima. Doncs fins aquí el programa d'aquesta setmana dels esports al punt d'aquesta setmana d'aquest dilluns. Avui tampoc hem pogut parlar amb la gent de l'Hockey Lliga, del Corral de Mató, el Club Hockey Palafrugell. Ho portem un parell de dies que no ens és possible contactar amb en Xevi Garcia. En definitiva, sí que dir-vos el resultat de la jornada cada setmana, un molt bon partit, el vam narrar directe també a la sintonia de ràdio Palafrugell el dissabte, aquesta derrota, però una derrota honrosa un a casa davant del Futbol Club Barcelona, un dels equips més potents, sens dubte, de la Lliga i el màxim històric a, a nivell mundial diríem nosaltres, per 2 o 6 eh, que el resultat, la primera part, va acabar 2 o 3 i amb avantatge eh, fins a 3 moments per 2 o 1 de l'equip de casa nostra. Els partits que venen a continuació sí que seran importants. El dimarts dia 19 es juga el partit a la pista del Noia, després rebem el que és el cué, el Voltregà i el següent partit eh, partit serà també a casa, davant del Calafell. Són aquests encontres, doncs, que, sens dubte, marcaran el futur de l'equip de casa nostra, amb rivals que, en aquests moments, el 9 ja està igualat amb nosaltres, a 11 punts, el Calafell està per sota amb 9, i el Voltrega, com he dit, és el Coé, sense haver aconseguit la victòria en cap dels 8 partits disputats, només 3 empats. Sí que hi ha... Tota una sèrie d'equips separats només per un punt. El primer és el Deportiu Aliceu amb 24, segon l'Igualada amb 21, el tercer és el Barça amb 18 i un partit menys, i després ve el Girona amb 12, i amb 11 punts Reus Deportiu, Noia, Lleida, Caldes i Palafrugell. Això sí, el Reus amb un partit menys. A veure com acaben les coses. Us deixem estar aquí, els Esports del Punt, aquesta setmana com hem dit, hem de parlar de futbol sala amb la gent del futbol sala Palamós, hem de parlar del de... Club Natació de Tamariu amb Anquim Esteve, brillant campió d'Espanya darrerament, i a més a més també tenim una entrevista prevista per portar-vos a... Uh amb l'Institut Atenes, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Palafugel. No us l'hem ofert avui perquè dura més de mitja i se'ns aniria al programa a una hora i mitja. Intendrem fer-ho divendres. Gràcies per haver estat amb nosaltres. Fins la propera. Això ha estat els esports al punt de la sintonia de Ràdio Palafugel. Com sempre, un gran ple a haver-vos acompanyat. Adéu-siau.